Ця публіка розумілася на відпочинку, цінувала добрий лунж і вміла його створювати. Вони не любили одного, коли їм обламують кайф. Коли їм не обламували кайфу, серфери були напрочуд милими людьми, дбайливо ставилися до речей та обов'язків, майстрували щось із залишків, розтрощених вінсерферів, крісла-лежаки, сушилки для білизни. Другу поверху відкривався чудовий кривий на салу, пласкі дахи одноповерхових домів, залиті сліпучим сонцем обриси пальм, що завмерли у липневій спеці, наче кадр, вирізаний з кінофільму, лазурна смужка Акапської затоки – і теракотве пасмо гір на протилежному березі, який належав Саудитам. Недобудована мечеть додавала пейзажів деякої інопланетності і нагадувала ландшафти із зоряних воїн. Артем, рятуючись від спеки, лежав під очеретяним навісом на матраці та працював за комп'ютером. Останні тижні, відколи настала справжня спека, залишатись у приміщенні не було змоги, навіть попри ввімкнені вентилятори. На шкільній дощі в Нірвані ресторанчику і да в центрі на набережній щодня записували температуру води і повітря, і останні дні градус повітря ріс і ріс, Наближаючись до позначки плюс сорок пять. Над постелею, позначеною ламаними кривими гір, стояла особлива вібруюча тиша. Привіт, старий. Що робиш? гукнув радіон Артьому, підіймаючись до нього на другий поверх. Хронокосмос. Що? Артем упав головою в матрас. І звідти повторив щось. Я приніс диню. Будеш диню? Артем відірвав голову від матраца, подивився на диню і знов упав обличчям в гаряче забуття. Зараз, врешті, сказав він і почав підійматися. Спека чавила капітально і розкатав, поскорше сховався від сонця в затінок кухні. На кухні в Артема панував такий самий парубоцький безлад, що й у будинку Раскатова. Між пакетами з бадуїнським хлібом, пачкою фети і відкритою банкою хумусу валялася фольга для куріння і, власне, сам курильний матеріал. Банани в'яло виглядали закутки в кухні, немов жертви невідомого ще на передозу. Як справи, спитав Артем, повертаючись із ванної з мокрою головою. За останній місяць у нього відросла борода, і Артем мало нагадував того життєрадісного юнака, якого розкату пощастило зустріти якось вранці на набережній. Артем ішов тоді у своєму незмінному капелюхові, якого він не знімав від часів мандрівок тибетом. І перше, що він спитав у Раскатова, це чи вміє Раскатов грати музику. Раскатов сказав, що трохи вміє грати на гітарі. Артем відповів із жалем, що на гітарі сам вміє він шукав клавішника в нову групу, що грала в дабстеп. Нуль справи», – повідомив розкативо. «Аля приїжджає за тиждень. Це твоя дівчина?» «Та». «Будете одружуватися з Артем, заливаючи окропом каркаде?» «Одружуватися? Я ще якось про це не думав. Не дуже то й хотілося б, но ти її любиш». Ти ставиш надто прямі запитання, тому що в усьому потрібно доходити до істини.